La Voslovia a 115-a. A fiilor împărăției către Tatăl Ceres pentru înfiere. Aleluia slavă-ți, Tatăl Ceresc. Te iubim și îți mulțumim, încă dragostea care nu se laudă, nu se trufește, ci ca Domnul Isus Hristos prin jertvă, se smerește. Ne-ai și ca fie ai împărăției tale la cer, ne-ai suit. Aleluia slavă-ți, Tatăl Ceresc, Te iubim și îți mulțumim fiindcă dragostea care îndelung rabdă, ca să aducă roada ta cea minunată, ne-ai dăruit și ca pe Fia ai împărăției tale ne-ai primit. Aleluia, lui ție, Tatăl Ceresc, te bine și mulțumim, fiindcă dragostea care toatele le crede, toatele le suferă, ne-ai dăruit ca să încă vârsta cea duhovnicească am împlinit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, te bine și mulțumim, fiindcă dragostea care este binevăitoare, care nu se poartă cu necuvință, ne dăruit ca să încă de săvârșirea am dobândit. Aleluia, slavă, ție, Tată Celes, bine și-ți mulțumim, fiindcă dragostea care nu se aprinde mâniei și nu pismuiește, ne dăruit, ca să că lumina ta în ochiul cumpătului, ca la fi lumine în suflet ne-a strălucit. Aleluia, slavă, ție, Tată Celes, te bine și-ți mulțumim, fiindcă dragostea care nu gândește răul, și nu cautare sale nedăruit, ca sem că între fiin vierii ne-ai socotit. Aleluia slavă-ți, Tată, cele stăi bini și mulțumim, fiindcă dragostea care nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr nedăruit, ca sem că fie ai luminii și ai adevărului tău am devenit. Aleluia slavă-ți, Tată, cele și-ți mulțumim, fiindcă dragostea care toate ne nenadăjduiește nedăruit, ca sem că având aripile și credinții. Sufletul nostru în veșmântul de nuнта iubirii la tronul tău a venit. Aleluia, slavăție, Tată cereste este și mulțumim fiindcă dragostea și dorința de a te iubi cu tot cugetul și cu toată inima ne-ai dăruit ca semn că între fiii Împărăției tale ne-ai primit. Aleluia, slavăție, Tată ce este și mulțumim fiindcă dragostea față de frații noștri. Față de cei căzuți, și față de dușmani ne-ai și porunci de iubiri le-am împlinit.